Capitolul 11. Apoi mi-au dat o trestie, asemenea unui tăiac zicând, Scoală-te și măsoară templului Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în el, iar curtea cea din afara templului scoate-o din socoteală și nu măsura, pentru că a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare cetatea sfântă 42 de luni, și voi da putere celor doi ai mei și vor proroci îmbrăcați în sac, 1260 de zile, aceștia sunt cei doi măslin și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Și dacă voiește cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor și mistuiește pe vrășmașii lor, și dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie să fie ucis. Aceștia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele prorociilor și putere au peste ape, să le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va birui și va omorâ. Și trupurile lor vor zăcea pe ulițele cetății celei mari care se cheamă duhovnicește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și domnul lor și din popoare din seminții, din limbi și din neamuri, vor privi la trupurile lor trei zile și jumătate și nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor și vor fi în veselie și își vor trimite daruri unul altuia pentru că acești doi proroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Și după cele trei zile și jumătate, Duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Și din cer au auzit glas puternic zicându-le, Suiți-vă aici! Și s-au suit la cer în ori și au privit la ei dușmanilor. Și în ceasul acela s-a făcut cutremur mare și a, și a zecea parte din cetate s-a prăbușit și au pierit în cutremur șapte mii de oameni, iar ceilalți s-au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului cerului. Al doilea vai a trecut, al treilea vai, iată, vine de grabă, și-a trâmbițat al șaptelea îngeri și s-au pornit în cer glasuri puternice, care ziceau, Împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului Său și va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 și patru de bătrâni care șed înaintea lui Dumnezeu, pe scaunele lor au căzut cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, zicând, mulțumim ție, Doamne Dumnezeule, a toți itorule, cel ce ești și cel ce erai și cel ce vii, că ai luat puterea ta cea mare și împărățești. Și neamurile s-au mâniat, dar a venit mânia ta și vremea celor morți ca să fie judecați și să răsplătești pe robii tăi, pe proroci și pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, pe cei mici pe cei mari și să pierzi pe cei ce prăpădesc pământul. Și s-a deschis templul lui Dumnezeu cel din cer și s-a văzut în templul lui chivotul legământului său și au fost fulgere și vuiete și tunete și cu tremuri și grindină mare.